え、 Nu mai putem traduce un perfect? la parul de perfect? Nu auzit un este perfectul Și acesta va devii. Deci în un că, la un moment dat, perfectul și a se suprață. Ca, în timp, are... Nu mai trebuie să dar fix momentul în care se întâmplă, imperfectul nu o face așa de trei, da? Bun. Și atât începeți la, nu am mai și spus, dacă un imperfect poate fi foarte bine tradusă la unul pentru că imperfectul. Ca și când ar iau risc. Dar știm că e o mare durată și de moment. Deci, de vreme ce vea reu să... găzuc un nav, că ai tot de o eteleu, dentu biu, Și simțea. păști prezintea, sfârșitul vieții teleut, Înseamnă sfârșit. E așa? Știați asta. Iau. Peleute. Sfârșit. În sfârșit TELEUTAU. leutau. Te leute că noi și poate. Ai ca și așa. Teleute până pesc. Dacă scrie în timp de discutir umplex. la boală și uh, suntem urmări și își presimțeam de... și își presimțiți de piații. Vă să le prietate Da, e bune tot, tot aide, am are, <gânt> a, de am fătere are Parei înainte. De bună știți că nu am mai spus două sau un an uh, este un <gânt> fel este dacă se poate, este bine să respectăm formă medială. Deci tot o putereță, dacă avem cum. de ce? Pentru că vorbile acestea mediare, de fapt, uh, arată o implicare puternică a subiectului nărților. Și dacă este posibil să redăm lucrul acesta, nu o face. sigur că noi putem așa, în a avea un medial uh, se traduce coactiv. De total În prim, încerca o să traducem cu Și dacă nu iese și nu iese acum și o activă, până ce face asta? E. Dar nu e nu-i un activ, ci... Perfect. Deci bunul mai înseamnă nu avea a voie, ci aș dori. Da? Aș dori. De ca să implica în acțiunea de dorire și voință da? personal își dori. Ceturi topaide în fărere o carină, ca ce noi copii, sau ca ambii copii, să-i fie alături. Da? pentru că este o intimără aici și avem topaide, la ce se topaide? Da, eu îndoargă așa, când întâmplu-l omul mei, dar poate rar apare doarul pe el la clasică, dar poate rar nu-l Da? O mi-a spus, nu, să nu mai facem doarul pe el, că nu apare nică Nu se face. Da, poate rar nu-l apare, dar pre-constant. Dar, totuși, eu se întâlnește. Și ce face nu înțelegi vorba respectivă? să că mai mai Acum, vedeți, când și-alți naștereți, avem și cloroc și doar. Că mai de-alte, când accepem să vorbească despre cei doi copii al lui Daniel și ai parisagitei, spunea Paides Dieu, da? Nu spune, cum ar să spună? Paide. Epsilon, știți? Epsilon pentru nominativa pentru a timp o doar și o pentru a timp o doar. El nu spune mai încolo sau mai jos, simte nevoie să folosesc în numarul. Deci vedeți cum întâmplă și acelea știți, este fluctuați între, da? Folosirea, pe de o parte, a pluralului, pe de-o parte, a luarului. Cineva, poate, uh, două dupluri, două minte, două, două, două, două, două, două, două persoane, văzute împreună, da? Trebuie și deci cu de Amphotero. Da, da, da. Exact. Deci am fortelor, care, uh, Amphotero care arată exact ideea de, dualitate văzută, singularitate, de fapt. Și unul și celălalt. Și pe unul și pe celălalt dintre copii dorează fi aducă. Da? Da. Deci avem, de fapt... Da. Ună, două ani, puțin ne Mi-a arăs că la început mă Da. Deci avem o intuitivare, dar de ce este intuitivare? Asta știți de deja de pe la latina. De ce va apare intuitivarea? Construcția de acuzat un subiect. Nu? Și... Uh, practicatului e mai Sunt mult de legendă. Când mă interesează timpul de verbal Pentru că dacă nu aveam de completit. Nu-i întâmplit timp la soare. Aici ați luat de aici, după o compență al neonată. Nu. Deci un element de verbal al legendului. Care este verbulul E bun. L-am urmă a la verb, la verbul Indicativ. Indicativ. Ce, când de verb este? Categorial vorbim. Verde? Voință. Verde voluntatis. Verde nu. De voință. Verde de voință, ce? Completivă de infinitivă. Deci un anumit tip din sumocul de completive pe care are unii Nu orice tip de Configurație completivă ce completivă cu predicat la infinitiv. Și subiect la acuzativ. Ați înțeles? Iar, ia iar de aici. <gătări> că v-a a fost clar, de la latină. Ce fel de cer ceri la completivă? La latină. La Hai, pe tot aia. Și la, la tână, și la, la trei, tot aia. Aici sunt la fel. Dar face teoria evoluției, cel puțin o caracterizare neîntreasa de reacție clasice contribuie. Mai zic, trebuie să mergem la bancă. Deci, ehm, ha să vă spun ceva. Eh, îmi e o răst a vă simți asta. Nu, sper Punea mai intractivă se întâmplă niște mecanismi. Nu să repetați, mă văd altce, ce tipul roși pe pământ, da? Nu o liste de putere pe șase nu. Nu să se uită rapid. De asta. Deci, infinitiv, vana, un element vizual și nu vreți neapărat. Încercați să înțelegeți ce vă spune. Este o decomplitivă extrem de subiectivă. Deci, Ne uh, exprimă de fapt toate manifestele omenești uh, care țin de gândire, cogniție, uh, deci cunoaștere, uh, care țin de manifestarea acestora, de manifestarea a ceea ce se întâmplă în capul omului și în uh, inima omului, în da? Ce se forme subiectiv. Da? Dintre toate. De asemenea, să mai spun despre ea, că este o completină mai ștaifă. Adică este libresc. În stilul libresc vresc E mai, mai edulcorată și așa mai fină. În fiind. Mai, mai subțin. Altfel, la mai mare. Că. Așa. Poate trăndește-o. Poate. Clar. Un indicativ. Niciun dubiu. Ați înțeles, da? Suntem în cadrul competivei. Bun. Aici și cu că. Ăla, v-am spus, în, în general, competitivele cu că, adică cu conjunție, sunt ca cei undești de același vârme. Dar și intimarea, în partea intimare, este mai fină, da? mai elegantă, mai anulă. Da? Și, bine, uh, cea cu Că, s-a impus, impus ulterior, la oh, lista de, de prima, da? În general, uh, conectorii ăștia au făcut ulterior, da? Uh, mă rog, de situațiilor de peinturare, de parataxe. Deci, hipotaxa au făcut ulterior, da? Parataxe. Adică, conectorii și, în plan, trebuie să polonarii și zicuri că ești la polonarii. Bun. M mă, dar nu mi-ai ajuns la zi. Uite, Înținerea ce proiect este cam alăturat, da? Supondonată. Cu Fără cum e, monizul. Mă mă alăt, mă alăt, mă alăt. Deci. Revoluța în timpul. Tot ce înseamnă, există verme care, vermele de exprimare, scrise sau rară, de toate registrele, Deci tot ce îți scoate o regură, o intenție sau o reintenție, ca să înțelegem, este expresia orală. Ceea ce, când descând, da? Deci eu la care exprimă chestia asta, inclusiv pe numai de cunoaștere cognitivul meu, da? Cers inimitiva. Expresia poate să fie, ceea ce gândesc, poate să fie pe gura sau în scris. Deci verbele care sunt verbe de, destul de mai scrise, la fel, ce e definitivă. Da? Mai mai multe Tot ce ține de simtul voinței și afectului și sentimentelor, deci tot ce trăiește omul în interiorul, lui pe aici, pe undeva. Și pe aici, aici și pe aici. ține și de cap și de... Da? Deci eu am de tot. Între cap și crem. De, da? De, de, de. Deci mi-a făcut, mă se De pădre. De. Deci... De asemenea, ce-mi de. Deci tot ce înseamnă afect, da? Mă bucur, mă tristez, da? Mă-nveselesc că, da? Mi-e frică, da? Uh, și așa mai departe. Deci tot ceea ce simt eu, în interiorul meu, da, e urmat de că sau de să și urmează voi inventivare. Neapărat. Adică sunt titlul acuzatului și ridicat un inventiv. Da? Um, e, acum, care pentru că să mai de ce urmează așa și la afel, Nu vă am spune asta. Pentru că filozofie, o alterare filosofie, zică. Și eu E o filodofinare. Ca să fiu mai sincer, nu conversiți cu o identitate, pentru că noi nu vreau ușoară să nu ceea ce. pentru că pentru că noi o să nu țin ceva. Adică nu voi plâne pădere cognitiv, nu țin ușoară ceea e Asta e starea de toate. Stare relație. Da? Ați înțeles acum cum e cu evitiva? Vă sunteți minte, mult subitivă. Ține de toate, mă adică toate, cum se spune, trăimile omenele și expresie lor. Da? Atânt să exagoam? Așa. Aaaa, bun. Cum, probabil, mă duceți aminte? Chiar reluă o chestiune, o teoria de a mea cu Toma. Eu mă simt taxa lui. Uh, cum că, infinitivă, ar fi existat ea din prima, așa, de, de la început, da? Și că s-a dezvoltat, mai țărăzut de nou, dintr-un complement de obiect al verbului tranzitiv recent. Da? de infinitiv peste presegetic. Așa spune în nu-i așa? Da? nu se să spun, Văd că tu vii, ceea ce se întâmplă în perioada clasică, văd verbul de asemenea, verbul de percepție, da? Cerurilor infinitivalele, da? Deci tot ce percep cu simțurile, cu simțurile, da? Și percep cu gândirea, deci stilele de sentiment și afect. Da? Verbul de sentiment și de afect. Și deși cu simțurile, ce simțu, da? De asemenea, cerurilor, da? Infintivală, Vă daud, da? Înțeleg că, da? Dau seama. Asta se poate ține. așa, dacă vă dau o, o serie de ferme, nu o să vei știți Da? Și mai sunt de ce, știu. Deci, e clar. Nu se poate învăța în felul ăsta, da? A, le vezi, intencional, caut, veșesc, un ver de percepție, văd, da? Ăă, plus acuzativ și individ, văd că, că nu apare, cum știți, îi producem mai în traducere, că tu, adică ar un nu? acuzativ și venire, definitiv. Deci, mă dădează la cum ar Acum să Da? Nu, parjum, e, cum a a, nu, alege, de la, nu, de la, de la, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, cu T venire, înainte era numai așa. Te văd pe tine a venit. Nu era că vin, ci te văd a venit. Da? După care a ajuns să fie video, plus T subiecte de subtul lui, legat de o venire indicatul care repine cu totul la structură de video. Da? Nu era, cum am spus mai de vreme, Deci, am vizat timpul acela subiect, care devine subiect, nu am un subiect, era un complement direct a pe Văd pe tine. Te văd pe tine, au venit. Ați înțeles? Asta spuneți cu șanții și eu atât. Este interesant însă că, chiar dacă se spune că ulterior se transformă într-o propoziție, și aici sunt Dar o să-l arunesc eu, pentru mi-așută din în dar am să că nu am CUEZ-ul, pentru că pentru este corect așa și nu se face Dar o să vă vezi. Așa, ideea este că pentru farmacestul, ceea o foarte așa, până nu există insistă la un publicat, parafat, parajantul, așa. Așa se face la noi, în nu se Și nu, ai Dar este interesant, Și aceasta, este unul de mare uh, a acuzativului de verbul regent. Uh, După cum vedeți, verbul regent? Uh, Ei, hey, și aici e de vorbit. Deci verbul acesta legend a vedea, să știți că nu e un echar Adică, în sensul în care uh, este undeva acolo pus în vârful, în vârful triunghii, așa cum s-a spus, nu? Că este singur și că de el depinde construcția de o elie, să zicem, nu? De exemplu, pe registrul de la noastră, e important să înțelegem cum ai să, uh, să știți că nu e chiar așa. Deci, complementul acela, deci faptul că este, faptul că subiectul și faptul că grea la construcție uh, este extrem de dependentă, ă, obsesiv dependentă de vercul recent, ă, o constituie faptul că niciunaltă așa nu am exact un nominativ. Pentru că nu se transforma pe un subiect. Cazul subiectului e Și asta este. În cazul normal, subiectul de să stea nominativ numai de cazuri. Și asta, e cazul trecut. Da? Rămâne o caz De ce? Pentru că în continuare este acașat foarte tare de verbul regent care este văzut transitiv. Și în continuare este resimțit ca un complement de obiect al verbului regent, deci este și complement de obiect al verbului regent, dar în același timp capătă o care independență dorește să capte de independență, deveni subiect în cadrul construcției. Deci este la limita celor două acceptiuni sintatice. Înțelegeți? Nu devine cu totul dependent. Că dacă ar fi fost cu totul dependent, ceea ce așa se vrea să se înțeleagă, din teoria tradițională, ar fi fost nominativ, fi nominativ cu infinitiv. Dar nu se întâmplă asta. Înțelegeți? El este, în continuare, obiectul verbului Și asta se vede în formă lui. Acum ți Eu nu văd de Înțelegeți? E, și de aici vorbim, dar trebuie să mai fie și altă tălării. Dar, na. Asta e. Dar, înțelegeți, nu? E, această dependență extraordinară vorbește, de fapt, despre, între... între o... Um, o regentă și subordonată completivă, care mi se întâmplă atât de tipul de competiții, așa de plăiectat cum se întâmplă la efectiva altă. Uh, ca proprie, este inclusă în stresul verbului recent. Da? Prin complementul lui direct. Înțelegeți ce spun? E apropiată, este ca un fel de... deci, în de fel de mamă pentru... o mamă obsedată de copilul ei. Ați înțelegeți? Așa? Uh, asta despre, de faptul, ca... acesta, uh, cum se spun... Uh, apropiere extraordinară între legendă și subordonată infinitivală, într-un fel dă seama de caracterul extrem de subiectiv al concletivii infinitivale. Da? La nivel formal. Deci ea nu o una care concletivă. Este foarte interesantă, foarte subtilă. Da. Că de multe ori, ca și studentă, și după aceea, să știți, multă vreme, nu De ce? De ce există De ce o să putem un cu tot direct? Și de ce o are așa? O acuzat, cu infinitiv, hai, uar Acuzativ, cu infinitiv, când mai interesant are un uh, de precurificat, știți? Și subiectul acuzativ, lucru sunt foarte complicate și foarte subtile și trebuie înțeles că fiecare în avea unul o valoare după la sfârșit. Și asta nu este un în de Dar atât am vrut, cum uh, Am văzut, am întâlnit completina definitivă și am vrut să înțelegeți, de fapt, ce e cu el. Da? Asta e unul din aspect. Sunt e foarte multe. Nu am, nu dacă o să am să vă spun am chiar de lucrurile, dar nu înțelegeți, da? Deci vreau să rămândeți cu o impresie. Să înțelegeți complet completina definitivă, fără să o truciți. Ați înțeles? Asta e ideea. Cine Și înțelegeți. Asta te supliceți, o simți. Da? Nu o încalci într-un cartea cu tare, că nu așa poate fi. Haideți Nu. Este foarte greșit, da? Deci teorie sunt mai multe. A trebuie să mai multe. și nu este la baza ca și cum să facă descriptivă, nu la nivel de care este doar mai băște reguli norme și să când dacă se poate chiar și legile, pe astfel. Să clasificarea nu mai simplu. Da? Așa, deci asta e. Mai tare să ajung la ideea groașta. În textul Dar nu am spus, ei poatea să discutăm la simtaxă, nu se preaugim foarte mult, dar să facem la practici, da? Bine. A, e și jumătării, iau, ea. o pic de pauză, nu trebuie să mă pujur să iau la urmă de Și, de pauză.